Друзі, привіт! Ви на каналі Голос Фолянту. Я Ярослав Макеєв. Цей твір було записано ще більше року тому. Я не знаю, чого я відкладав, але якось так вийшло. Але наразі, за браком часу, коли я іноді не встигаю записувати нові твори щодня, все ж таки вирішив використати його. Я сподіваюся, ви його прослухаєте і по-своєму оціните в коментарях або просто вподобайками, там, можливо, дещо інший голос, інше звучання. Але все ж таки я сподіваюся, що твір вам по-своєму сподобається. Я бажаю вам приємного прослуховування. Дякую. Джон Голсворсі. Брусліна. Він стояв мову копаний. Відомий художник Скадамор, чиї пейзажі і натюрморти мали гучний успіх уже стільки років, що він устиг забути ті дні. Коли написані ще не зовсім у скадаморівській манері, вони висіли на виставках десь під стелею у найневигідніших місцях. Він стояв на тому самому місці, де так раптово залишила його двоюрідна сестра. Губи його між чарівними вусиками і чарівною загостреною борідкою кривилися в ображеній усмішці. Пильно і з подивом дивився він на ягоди-бруслини, що впали на мощений дворик із гілки, яку вона принесла показати. Чому вона так задерла голову, не він ударив її? Чому так стрімко відвернулася, що тьмяно-червоні ягоди затремтіли, скидаючи дощові краплі? І чотири ягідки впали з гілки. А він же тільки й сказав чудово, треба ж узяти їх у роботу. Вона вигукнула Господи! і втекла. Ні. Алісія, вона, мабуть, не при собі. Просто не віриться, що колись вона була така чарівна. Він нахилився і підняв із землі чотири ягідки. Який гарний цей тьмяно-червоний відтінок. З піднадійної броні успіху і скадоморівської манери вирвалося назовні безпосереднє почуття, порив емоційного бачення. Писати. Який сенс? Як це передаси? Він підійшов до невисокої кам'яної огорожі, що захищала дворик його старовинного, чудово відреставрованого дому від ранніх паводків річки Ерон, яка сріблилася під блідими променями зимового сонця. Так, саме так. Як писати природу, її прозорі на півтіні, загадкові поєднання її тонів, як уловити її щогодинно змінний вигляд? Як писати ті бурі чубчики очерету, он там, у золотаво-сірому світлі, і оцих білих невгамовних чайок, що ширяють у повітрі? Раптова відраза нахлинула на нього при самій думці про власну знамениту манеру. Така сама відраза прозвучала і у голосі Алісії, коли вона вигукнула «Господи!» краса, який у ній зиск? Як її передаси? Хіба не це? Подумала і вона. Він дивився на чотири ягідки, що поленіли на сірому камені огорожі, і у пам'яті його повільно оживали спогади. Що то була за чарівна дівчина? Сіро-зелені очі що сяяли з-під довгих вій, щоки, як пелюстки троянд. Неслухняне, тонке, темне волосся. Як сильно воно відтоді посивіло, завжди трохи розкуйовджене. Зачаровуюче створіння, таке гаряче, захоплене. Він так добре пам'ятає той березневий день, ніби це було лише минулого тижня. Вони тоді йшли від станції Ерондель дорогою до Берфема. День коротких злив і сонячного світла, коли природа готувалася до приходу справжньої весни. Йому було 29 років, їй 25. Обидва були художники, і обидва безвісні, як безтурботно вони теревенили. А коли їхні руки торкались, яке хвилювання пронизувало його? І як спалахували рум'янцем її щоки, мокрі від дощу. Потім поступово вони притихли. Це була чудова прогулянка, що, здавалося, мала закінчитись і ще чудовіше. Вони минули село, пройшли повз крийдяний кар'єр, круті сходи, і польовою стежкою спустилися до річки. Ніжно, безмежно ніжно обвилася його рука довкола її італії. Він усе ще мовчав. Він чекав тієї миті, коли серце вирветься з його грудей, втілившись у слова. І її серце, він у цьому не сумнівався, кинеться на зустріч. Стежка вела крізь зарості терну, де біля повноводної, лагідно-дзюркотливої річечки розквітли поодинокі первоцвіти. Упали останні краплі дощу, а потім, прорвавши хмари, виглянуло сонце. І небо над гайком засяяло прозорою лазур'ю, мов очко Вероніки. Раптом Алісія зупинилася. «Подивись, діку! Дивись же! Це божественно!» На тлі синього неба і палаючої хмарки сяєв білими зірками квітів високий кущ терну. Здавалося, він співає. Такий він був прекрасний. Він ніби вібрав у себе всю чарівність весни. І при вигляді її захопленого личка... Вся його стриманість зникла. Рука щільніше обійняла її, і він поцілував її вуста. Досі пам'ятає він, яке в неї стало обличчя, як у раптово розбудженої дитини. Вона задихнулася, замоврла, потім відсахнулася від нього, затремтіла, судомно ковтнула повітря. Раптом Розридалася і, вислизнувши з його обіймів, утекла. Він залишився на місці здивований, боляче вражений і цілком розгублений. Потім трохи отямився і півгодини шукав і кликав її, доки, зрештою, не знайшов. І з кам'яним обличчям вона сиділа в сирій траві. Він не мовив ані слова, а вона. Сказала тільки ходімо, ми спізнимося на потяг». І весь той день, та й наступного, аж до самої розлуки, його мучило відчуття, що він одразу впав у її очах. Упав із величезної висоти. Йому це не подобалося. Він був справді злий, безглузде кокетство і більше нічого. Так він думав про її вчинок і досі. Невже? Невже це було щось інше? Він подивився на чотири червоні ягідки, і ніби вони заворожили його пам'ять. Знову побачив Алісію через п'ять років. До того часу він уже встиг одружитися і здобути визнання. Якось разом із дружиною він поїхав за місто в гості до Алісії. Стояла літня ніч, світла і дуже тепла. Довелося довго вимовляти її, перш ніж вона погодилася винести до маленької вітальні свою останню, щойно закінчену роботу. Як виразно він її бачить. Ось вона встановлює картину так, щоб на неї падало світло. Висока, худорлява. Вже дещо змінилася, втратила округлість лінії, як це іноді буває з жінкою, якщо вона не вийшла заміж до 30 років. На милому обличчі напружений, нервовий вираз, ніби їй важко витримати цей іспит. Мов захищаючись від неминучого суворого вироку, вона ледь помітно втягнула голову в плечі. Даремний страх. Картина була прекрасна. Просто дивовижна. Нічний пейзаж. Він пам'ятає, як ревниво нило в нього серце, коли він розглядав цю роботу. Набагато сильнішу за все, що написав він сам. Він щиро сказав їй про це. Її очі засяяли радістю. Справді подобається. Я так старалася. Ну, Люба, в той день, коли ти її виставиш, тебе чекає слава, сказав він. Вона стиснула руки і зітхнула. «Ах, діку!» І він відчув, що по-справжньому радий за неї. Незабаром вони в трьох розсунувши фіранки винесли свої стільці на темну веранду. Спочатку розмовляли, потім замовкли. Їх оточувала чарівна ніч, тепла її, духмяна, повна зваби, манлива. «Яскраві високі зорі!» Квіти, що ледь увидніли на клумбах, і троянди дивовижної краси, що звисали в глибокій темній синєві, мов неземні. Він згадав, як солодко пахла жимолость, як у вузькій довгій смузі світла, що пробувалася між віранок, порхали безліч метеликів. Алісія сиділа, подавшись усім тілом уперед, сперши лікті на коліна, обхопивши голову руками. Можливо, саме через її позу всі замовкли. Якось до нього долетів її шепіт. Краса! Боже, яка краса! Випала роса. Ставало сиро, і його дружина пішла в дім. Він пішов слідом за нею. Лісія, здавалося, нічого й не помітила. Але коли вона також повернулася до хати, очі її блищали від сліз. Здавленим голосом вона промовила щось на кшталт, що вже час лягати. Вони взяли свічки і піднялися нагору. Наступного ранку він зайшов до її крихітної майстерні, щоб дещо порадити їй щодо тієї картини. Який жах! Цю картину перехрещували білі смуги, а перед полотном стояла Алісія і мастила. Мастила пензлем, широкими масками впоперек і вздовж. Почувши, що хтось увійшов, вона обернулася. Дві багряні плями палали в неї на щуках. Це було святотатство, тремтячим голосом мовила вона. От і все. І, повернувшись до нього спиною, знову взялася замазувати картину білилом. Не сказавши й слова, він пішов. Йому стало просто гидко з нічого знищити свою найкращу річ, адже такої вона вже ніколи більше не напише. Він був так глибоко обурний, що багато років уникав зустрічі з нею. Людей із дивацтвами він завжди боявся понад усе на світі. Упевнено ступити на сходинку, що веде до успіху, а потім свідомо вибити її з-під себе. Бездумно відкинути таку чудову нагоду заробити, адже за душею в неї тільки якийсь жалюгідний дріб'язок. глузду з'їхати можна. Справді, лишається тільки покрутити пальцем біля скроні, інакше це не поясниш. Час від часу до нього доходили якісь чутки про неї. Вона й далі жила так само. У своєму маленькому котеджі і цілі дні, а іноді, й казали, ночі, зникала в лісі або в полях. І все худла, і все менше в неї було грошей, а більше дивакуватостей. Коротко кажучи, вона ставала просто нестерпною, як уміють бути лише англійки. Така мила, казали про неї, і така приваблива, але... І незмінно знизувала плечима. А це вже не надто приємно, коли йдеться про твою родичку. Що вона робить зі своїми роботами, він, навчений гірким досвідом, більше ніколи не питав. Бідолашна Алісія. В'ягітки блиснули на сірому камені, і перед ним спливла ще одна загадка. Він пригадав події, що стосувалися всієї родини. «Дядечко Мартін спочив у Бозі» і всі поїхали на похорон та на оголошення заповіту. У родині старого його вважали чимось на кшталт паршивої вівці. Він сколотив капіталиці у нічим непримітному йоркширському містечку, яке так і залишилося б глухим закутком, якби не дядечкова фабрика. Усі сподівалися, що після смерті старого родичі будуть винагороджені. Він же помер нежонатим, видно, не вистачало часу одружитися – на вже був захоплений справою. За мовчазною згодою небожі і небоги зупинилися в Болтонському аббатстві, чарівному місці за шість миль від міста. На похорон вирушили в трьох екіпажах. Алісія сіла разом із ним та його братом-юристом. У чорному, просто шитому костюмі вона була чарівна, і навіть сиві пасма в тонкому темному волосі, скуйовдженому вітром, не псували її. З тим самим захопленням говорила вона з ним про живопис і не поспішала відводити погляд від його обличчя, ніби все ще відчували до нього якусь слабкість. Словом, поїздка була дуже приємною вони не зоглились, як опинились в запиленому містечку щотулиця понад річкою. Над ним, над фабричними будівлями, владно височив на пагорбі жовтий кам'яний дім старого Мартіна. Раптом Скадемор відчув, як Алісія судомно вчепилася в його руку під дорожнім пледом, зовсім як потопельник хапається за Соломинку. Він міг би поручитися, що вона навіть не усвідомлювала, чия це рука. Бруківка на вулицях, брудна річка, закиптюжені потворні фабрики. Потворний дім з жовтими стінами. Робітники, низькорослі, гнітюче безбарвні в темному одязі. Остання шана тому, хто все це створив. Нова церква, сіра, безлика. Похмура панахида, свіжі надгробки і розкішний осінній день. Усе тут безмежно злиденне і невимовно потворне. Потім, у жовтому маєтку, чинно вмостившись на полірованих стільцях із червоного дерева, вони слухали заповіт зовсім непогано. Доволі значний спадок бездоганно рівними частками розподілявся між родичами і ані пенні стороннім. Скадемор сидів, замрійно дивлячись на картину, що маслянисто блищала на стіні. Господи, що за халепа, думав він. А жнило від бажання знову опинитися в екіпажі, запалити сигару, позбутися запаху жалобного одягу і хересу. Хересу. Бррр. Випадково він глянув на Алісію. Очі в неї були заплющені, а губи все такі ж милі зворушливо тримтіли. І саме в цю мить нотаріус прочитав її ім'я. Скадемор побачив, як широко розплющилися її очі, а худорляві щоки засяяли чарівним рум'янцем. Точнісінько, як колись. Прекрасно, подумав він. Просто чудово. Як я радий за неї. Тепер їй не доведеться в усьому собі відмовляти. Прекрасно. Він до краю розділив те полегшення, що читалося на її здивованому і досі вродливому обличчі. Дорогою додому його не покидало радісне відчуття, і годі було сказати, чому він радів більше. Своєму спадку, а він був чи малий, чи тому, що їй пощастило. Він знайшов її руку під пледом і стиснув її, і вона відповіла довгим ніжним потисканням. Зовсім не схожим на той відчайдушний жест по дорозі на похорон А Ввечері він пішов прогулятися туди, де над річкою височів монастир Сонце сідало, і останні похилі промені його золотили легку імлу над багряним осіннім лісом Білощокі корови паслися в соковитій траві, річка дзюрчала Ніби вкрита блискучою золотою лускою, Навколо розливалося чарівне зачарування, Що так часто зворушує душу художника. Золота. Замрія намряка, як у зачарованому сні. Мить-другу він стояв, охоплений захватом, Близьким довіччою. Легкий вітер ворухнув кущі. Яка краса! Який ти прекрасний! Світи. І, ступивши вперед, він побачив, що вона стоїть на березі річки, прихилившись до стовбу риберізки, закинувши голову назад і широко розкинувши руки. Ніби прагнула обійняти цей прекрасний світ, з яким щойно говорила. Підійти до неї зараз було б те саме, що порушити усамітнення закоханих. Він повернувся і пішов назад. А за тиждень брат повідомив йому,